Horten Euskara bezala Frantziako estatuan diren hizkuntza gutxituen inguruko forum bat proposatu dute martxuaren emesortzian egiteko. Alzazia, Oksitania, Bretaña, Ipar Katalunia eta korsikatik ordezkariak izango badira ere, esan gabe doa Euskararen errealitatea ere partekatu al dela. Bertan, Pascal Hindo, Euskal Konfederazioko kidea. A, abiatuko gira lege diari buruz, eh? ze, kuad, ze marko juridikoan aritzen giren lehenik, eh, nahi dugu jakin. Nunbait zer dira gaur egungo legeak, babesten edo kuadratzen gaituztenak. Hau da lehen gauza, gero asko gira ikusten zer egiten den, kuadro tinko horretan nik alapentsatzen dutasteko zer egiten den susen. Eta gehoztik berriz, hor diputatu eta hainbertze legegile e, e, batzuk e, izan entida hor eta nahi ditugu entzun ere jakiteko susen nola gertatzen alden e, e, eta nola entzienatzen alden gauzak. Misele Muñoz bestalde endaiako errekotxeko Euskara Arturadunak foronen garantziazmi marratu dugu. Haukten endai zen gaia izkuntza gutxituak uh, hartu ginuen, eta pentsatzu ginuen uh, foro bat egitea uh, izkuntza gutxituei buruz, autetxiak uh, eta publiko guztiak biltzeko, ideiak uh, trukatzeko eta gauzak haintzinarazteko. Frantziaako estatuan diren hizkuntza gutxituen eta kulturen garapenaren alde diren pertsonak eta eragile ezberdina bilduko dira. Parte hartzaileen artean segon Parrilla ekialdeko pirineoetakopartamentuko Kontseiluko kidea argitzu etxandi euskararen gizarte erakundearen Kontseiluko kidea, polmoak diputatua eta tokiko hizkuntzeen inguruko ikerketa taldeko kidea eta Silvialo diputatua bestea beste.